Molt benvinguts i benvingudes, senyores i senyors, amb una nova edició de l'informatiu local i comarcal de la sintonia de Ràdio Palafrugell per avui, divendres 24 de gener de 2020. Us parla Rafel Corbí. En l'informatiu del dia d'avui farem un repàs a l'activitat cultural del cap de setmana a Palafrugell marcada per la representació de l'obra de teatre que ens aporten al Teatre Municipal de Palafrugell, el Teatre Mater, amb les noies del calendari, amb la companyia Dom Teatre, amb la direcció d'en Dani Rebollo, precisament, Rubén Arranza, el nostre director, ja ha parlat i us oferirem aquesta entrevista. També entrevistarem amb el nostre home del temps, el nostre personatge que ens acompanya cada dilluns i cada divendres, en Josep Pasqual, des de l'Observatori de, de... l'Estartit perquè després d'aquests dies de temporal hem de fer un repàs amb ell i també saber quina és la previsió que ens acompanyarà amb en els propers dies. Parlarem també d'altres qüestions com, per exemple, del Club Llegir el Teatre de... amb Europa avui, Jordi Oriol, que té lloc a la biblioteca aquest proper dilluns a les 7 de la tarda, i ja que ahir vàrem escoltar les afectacions a diversos pobles del Baix Empordà, avui també anirem fins a Sant Feliu de Guíxols per donar un cop d'ull a quines han estat les destrosses del temporal Glòria a la localitat Ganxona. Això i altres coses aquí, els serveis informatius de Ràdio Palafrugina. Com hem dit aquest cap de setmana, hi ha teatre, el Teatre Municipal de Palafrugell, la representació de les noies del calendari amb la companyia Dom Teatre, el seu director Dani Rebolló, ha passat pels micròfons de Ràdio per parlant amb el nostre director i cap d'informatius, Rubén Aranz. Aquesta obra la podrem veure divendres, dissabte i també diumenge en tres sessions. Avui divendres a les 9 de la nit, eh, també a les 9 de la nit del dissabte i la tercera i darrere seran 6 de la tarda del diumenge. Qui vulgui localitats els pot adquirir també a través de l'Aula de Teatre de Palafrugell o el Teatre Municipal. El preu són 8 euros, Socis Actua 4 euros i el taberint són 3 euros. Escoltem la xerrada. Rebén Arlant ens en parla. Seguiu escoltant Ràdio Palafrugell. En aquest matinal d'avui divendres parlarem d'una obra de teatre que s'estrena precisament aquest vespre. Són les noies del calendari i és una representació que és a càrrec de l'Aula de Teatre de Palafrugell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 Doncs una... I és una obra davant de tot és una obra optimista i positiva. Doncs, eh, malgrat aquesta història, que hi ha aquest rere fons, eh, aquest optimisme, aquest positivisme que, que, vol que, que vol transmetre aquesta obra i que també voldeu transmetre vosaltres. De fet en el cartell, ja sortté eh, una miqueta la temàtica de, de que hi haurà poca roba. no sé si han... de, que, de que hi haurà poca roba i durant lo es projecten les fotografies.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 Tu, sí, sí. Doncs uh, esperem que sortim bé tots tres dies, estem segurs van, que, que que no que, que tots estareu atents, eh, perquè és això, eh? els nervis al final també et donen aquest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 Doncs ens retrobem dilluns, gràcies per haver col·laborat avui en un espai una mica més llarg, perquè em volgut parlar d'aquest temporada Josep Pasqual, des de l'Estatit, moltíssimes gràcies i bon dia bon cap de setmana. Gràcies a vosaltres també bon cap de setmana a tothom. En el dia de dia el nostre informatiu vanem parlar precisament ara que anem parlat amb en Josep Pasqual del temporal glòria i de les seves afectacions, que va tenir lloc a diversos municipis allà al llarg del matinal i després de l'informau poder parlar amb els alcaldes i alcaldesses de Palamós, Calong i Sant Antoni, Torrrell de Montriilla Sartit, Montras, i begut a les afectacions que ha deixat dels danys a de cada un dels municipis. Avui volem escoltar què ha passat a Sant Feliu de Guíxols i ho fem amb els companys de ràdio Sant Feliu o amb el seu programa Línia amb l'alcalde. En van parlar en el dia d'ahir amb l'alcalde Carles Motes. L'Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols està valuant els danys causats pel temporal Glòria que ha afectat tot el litoral català aquests darrers tres dies i pressupostarà tots els desprefectes i buscarà fórmules per finançar les reparacions a partir de diferents de com ajudes d'altres administracions. Escoltem les paraules de l'alcalde de Sant Feliu, Carles Motes, amb els nostres companys de Ràdio Sant Feliu. La veritat és que comparat amb el que ha passat amb altres municipis, aquest matí veia com el temporal havia partit per la meitat al port de Blanes, Uh, i a Sant Antoni de Calonja un dels espigons també l'ha partit per tres. la unitat tres, ahir vaig veure aquest els tres, a les tres les rebut, sí, sí. doncs uh, Sant Feliu encara sort sort uh, del reforç que van fer l'any passat hem perdut la punta, s'ha escapçat la punta de l'espigó però si, jo crec que si no arriba a ser pel reforç que li van fer l'any passat encara potser tindria maiga fins, fins a la plaça del mercat perquè la veritat és que els efectes han sigut brutals Uh, ja des del primer moment quan va marxar la llum, que va haver de suspendre les escoles, i avui el tercer dia d'escoles d'escoles sospeses, que això significa un mal de cap per, per les famílies, sobretot, però les afectacions que hem tingut han sigut, ha sigut importants. Uh, sí que hem de dir que les afectacions han sigut a nivell material, no han tingut desgràcies personals, com, com bé ha passat a Palamós, que de fet ha tenen un mort i una persona desapareguda aquí Sant Feliu, la veritat, l'única el que hem de lamentar són destrosses materials la resta eh, ha, ha anat bé, l'afectació ha sigut només en el litoral eh, la pluja, no han tingut pluges torrencials, vull dir que estaven preparats amb, amb, amb tota la prevenció que havien fet d'embornals de, i, i de més estaven tots oberts, que els començarem a, a retornar al seu lloc a partir de demà deixarem tot el dia d'avui a eh, els temporals com està, en cas de que hi hagués pluja que no, ja no es preveu, que es preveu el, el més gruix del, del, del temporal ja passat i aquest matí que hem tingut la reunió de, ja de seguretat també per començar a fer valoracions i, i actuacions doncs hem decidit unes quantes sobretot hem tingut més afectacions que ja ho sé a la platja de Sant Pol i, i aquí a Sant Feliu així ho hem viscut a Sant Feliu de Guíxols. Hem escoltat aquestes paraules de l'alcalde Carles Motes a la gent de línim amb l'alcalde, al programa Germà de Ràdio Sant Feliu. Des d'aquí una abraçada també per la gent de, de Sant Feliu. I ara... Eh... El que farem serà parlar de l'agenda cultural de Palafrugell, però en aquest cas de dilluns, perquè dilluns tenim el club Llegir el Teatre, amb Europa Bull de Jordi Oriol. Aquesta és una activitat coordinada amb Susanna Ruiz i Montserrat Parra que tindrà lloc a les 7 de la tarda d'aquest propi dilluns. Bon dia. Aquest dilluns, 27 de gener, a les 7 de la tarda, reprenem el club legir el Teatre i ho fem amb l'obra Europa Bull del dramaturg Jordi Oriol. Aquest jove creador, nascut a Barcelona l'any 1979 i format a l'Institut del Teatre, li agrada jugar amb les paraules, amb els gestos, amb els sons i les melodies. És un creador amb vocació de redescobrir el món a través d'una mirada personal. No és d'estranyar, doncs, que molts li hagin penjat l'etiqueta d'autor local que juga amb les paraules i després no es pot traduir. Però com diria el propi Jordi Oriol, com es pot escriure sense jugar amb les paraules? és membre fundador de l'Associació Artística Indigès, on des del 2007 ha pogut desenvolupar la seva polifacètica activitat com a dramaturg, músic, actor o poeta, entenent l'escenari com un territori per al divertiment i la provocació, sempre en el bon sentit de la paraula. Els títols de les seves obres ja donen una pista de l'interès de l'autor per a al màxim el potencial semàntic que ofereixen les paraules, però també per disseccionar amb humor i mala llet l'esperit i les formes de vida de l'home contemporani. Aquest és el cas de l'obra que comentarem, Europa Bull, Premi Kim Masó, el 2018, estrenada al temporada alta del 2019 i en cartellera a la sala petita del TNC durant els mesos de novembre i desembre d'aquest 2019. I és que, segons Jordi Oriol, Europa Bull, i molt, Sembla una olla de vapor que els últims anys, des de la crisi de l’euro, ha començat a xiular i a fer senyals de fum. Per molt que certes institucions i polítics ho vulin intentar amagar, no cal ser un expert per adonar-se’n que la unitat d'Europa està a punt de patar. De fet, ja ha passat amb el recent Brexit i cada dia es fa un pas més amb les noves polítiques que van trencant una un, a un tots els tractats, idees i valors amb els quals, se suposa, s'havia forjat l'antiga Europa i l'actual Unió Europea. Un muntatge lingüísticament sorprenent a partir del mite d'Europa i de la seva ebullició actual. Us esperem a tots i totes aquest dilluns a les 7 de la tarda a la Sala Polivalent. No hi falteu. Moltes gràcies, eh, companys i acabem amb una informació també de, de darrera hora perquè allí varen parlar amb l'alcalde de Torruella de Montgrí i l'Estatit, a través de, del nostre espai, i recordem doncs, que ens parlava d'aquesta preocupació que hi havia del de, riu Ter, amb tota aquesta zona del Baix Ter, i en Jordi Colomí ens comentava doncs, que el municipi continuava amb estat d'alerta. Avui les coses van una mica millor, però encara hi ha patiment al llarg del matí, el cap de, de Torruella ha, ha estat tancat també aquest matí, recordem el pont del Ter de Verges està inundat i el de Torruella està obert de manera parcial. Es va procedir a tallar el pont del Ter a Torroella i el poble d'aquesta manera quedava bastant aïllat. Escoltem eh, amb aquestes declaracions l'alcalde de Torruella, Jordi Colomí, que ha efectuat aquest migdia a Catalunya Ràdio. Aquí ara estem en el pitjor moment perquè realment tots els desguast de tota la conca del Ter ara el tenim aquí a casa nostra i ara s'està produint doncs, curiosament eh, doncs, eh, avui divendres doncs, que ens està inundant el, la part del pla entre Tarbella i l'Estatir desitgem que les coses els hi vagin bé si res més no és un espectacle també molta gent es desplaça per veure-ho des, de, des del pont i aquesta zona perquè poques vegades s'hauria vist el terra, el seu pas per Torruilla tan ple però s'estan començant, com deien, inundar bona part d'aquesta zona esperarem, doncs, a veure què passa aquest cap de setmana si hi ha alguna notícia important també a través de la nostra sintonia els anirem informant res més, aquí finalitza el nostre informatiu per aquest divendres 24 de gener però continuo al vostre costat perquè ara mateix, després d'una petita